Das sind unsere aktuellen Themen. Anwohner mit mehr Ampelrotphasen entlasten, Bürgerbeteiligung zur sozialen Stadt und Doppelerfolg für Basketballer. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie, Philipp Moritz. Guten Morgen. Die Holthoffer CDU um den stellvertretenden Ortsbürgermeister Bernd Bade und den Fraktionsvorsitzenden Markus Weil hat einen Antrag für Länge Rotphasen entlang der Ferner Landstraße in Nienburg gestellt. Oftmals sei es nur mit erheblichen Wartezeiten möglich, aus den Seitenstraßen auf die Ferner Landstraße abzubiegen. Zudem wäre so das Überqueren der Straße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer, äußerte sich Weil. Am morgigen Donnerstag findet die erste Bürgerbeteiligung im Nienburger Stadtteil Norderthor statt. Bürger bekommen zahlreiche Informationen zum Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. Weiterhin sollen bereits erste Arbeitsgruppen gebildet werden, berichtet Fachbereichsleiterin Christine Kreide. Es werden so Arbeitsgruppen eingerichtet, zum Beispiel im Bereich Wohnumfeld, also Verbesserung des Wohnumfeldes, soziales Verkehr, also unterschiedlichster Art. Dann geht es noch darum, das Sanierungsgebiet noch mal vorzustellen, wie sieht es eigentlich aus. Da haben die Bürgerinnen und Bürger dann eben noch mal die Möglichkeit, sich, zu informieren, Fragen zu stellen, was heißt das eigentlich, wenn mal Eigentum eben im Sanierungsgebiet liegt. Und wir werden die Arbeitsplanung für 2016 vorstellen, also dass wir uns erstmal überlegt haben, was für die ersten Schritte sein sollen, in welche Richtung soll es da erstmal gehen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer wird wegen Unfallflucht von der Polizei gesucht. Am vergangenen Freitag soll der Fahrer gegen 18 Uhr eine Straßenlaterne und einen Zaun in der Bäckerstraße in Nienburg dosiert haben. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei in Nienburg hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Doppelerfolg in der Basketball-Bezirksliga. Der TK Nienburg gewann am Wochenende das Duell gegen die Linden-Dudes mit 86 zu 56. Bereit zur Halbzeit waren die Nienburger mit 46 zu 18 sicher in Front. Bester Spieler war dabei Christoph Glück mit 27 Punkten. Auch für die Hoja-Jucks gab es zählbares. Gegen den Tabellenletzten Lute reichte den Grafenstädtern ein 58 zu 49. Der TKW Nienburg steht in der Bezirksliga-Tabelle aktuell auf Rang 4, punktgleich mit den ersten drei Mannschaften. Hoja rangiert weiterhin auf dem sechsten Platz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.